Wa laqad awsalna Nuha ila qawmihi fa qala ya qawmi ya'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru afala taqoon Na hakika tulimtu Nuhu watu wake akasema yenyu watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu nyinyi hamna Mungu asiye kuwa yeye Basije je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 Yurid an yatfaddala alaykum walau sha'a Allah la anzala mala'ikatan ma sami'na bihadha fi aba'ina alawwalin walisama wali wali katika watu wake huyo sio ila ni mtu tu Anataka kujipobora yenu, Na lau kuwa mwenyezi mungu amependa, basi yakini angelitiremsha malaika. Hatu haya kwa baba zetu wa zamani. In huwa illa Huyo silolote ila ni mtu mwenye wazimu, basi mgoje tu kwa muda. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون أَكَسَمَا مَوْلَاهُ مَلِئِ نَنْصُرُ قَوْعَ وَأَمِنْكَ نُنْشَأ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ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 Innahum Tukampa wahi Unda jehazi mbele ya macho yetu na uongozi wetu Basi itapofika amri yetu na ikafurika tanuri hapo waingize ndani yake wa kila namna du menajike na hali zako Isipokuwa yule ambaye katika wao juu yake imekwisha kauli Wala usinitajie hao waliodholomo kwani hao bila shaka watazamishwa Fa stawaita anta wa man ma'aka 'ala al utakapotulia wewe na waliopamoja nawe humu merikebuni. Sema alhamdulillah Sifa zote nzema ni za Mwenyezi Mungu Aliyetuokoa na watu mazalim. Wa kun rabbi anzilni munzalam mubarakan Wa anta Nasema, mula wangu mlezi Nitiremshi mtiremshi wenye baraka Na wewe nimbora wa watiremshaji Inna fi thalika la ayati Wa in kunna la mubtaline. Haka katika hayo ya mazingatio na kwa yake sisi ni wenye kuafanyia mtihani. Thumma ansha'na min ba'dihim qornan Kisha baada yao tukaanzisha kizazi kingine. Fa unsalna fihim rasulam minhum an a'budu ma lakum min ilahin ghayr Tukoa, että pelikeä, mä tumme, mä mä mä mä mungu mä mä mä mä mä Na katika visa vya watu wa kale pana mazingatio kwa ajili yenu mpate kuamini basi sisi tulimtuma nuru kwa watu wake naye kawambia enyi watu wangu ni Mwenyezi Mungu pekee kwani nyinyi hamna mstahiki kuabudiwa si kwa yeye pia adhabu yake na kuondoka neema zake mkimuasi, wakubwa wa kaumu yake waliokufuru wakiukanya wito wake Na wakizuia watu wasimfuate walisema Hapana fitilafu yoyote yote, ya nuru na nyinyi kwani yeye ni mtu kama nyinyi lakini anataka kujipa ubora juu kwa huito wake. Na la ukua wapo mitume wanaotoka kwa Mwenyezi Mungu kama anavyodai yeye basi angewaletea malaika sisi hatukupata kusikia wito huu katika tarehe za baba zetu walitangulia wala kutumwa binadamu kuwa ni mtume huyu sio chochote ila ni mtu mwenye wazimu na kwa hivyo akasema ngojeni na stahiminieni mpaka ukashifike wazimu wake au kufike kuanga miaka yake nujoa kwa muamba wake mlezi baada ya kukatatama tamaa kwa wakasema ewe mwana wangu mlezi ni usuru nao na watia adabu kwa sababu umkadhimisha kwao woto wangu tukamwambia kwa njia ya ufuno yani wahii unda jahazi Na utalindwa na uangalizi wetu Shari yao haito kupata Na situtakuongoza katika kazi yako Na ikifikili ya ya kuwathibu Na ukaona tanuri na foka maji kwa amri yetu Basi waingize katika jahazi katika kila namna ya fiumbe Bilivyo haidumi na jike Na waingize ya halizako Isipokuwa waliukwisha thibitika thabu yao Kwa kukosa kwa imani Wala usiniombe kukua, wali olio nafsi zao, na wakawa thulumu na wengineo kwa kafiri na wasi, Kwaani mimi ni maahukumia kwa zamisha, kwa sababu ya thulma yao ya ushirikina na waasi. Tukampa wahi, unda jahazi, ya macho yetu, na uongozi wetu. Basi tapofika ambri yetu, na ikafurika tanuri, hapo waingize yake, wakila namna dumena jike, Na hali zako isipokuwa yule ambaye katika wao juu ya keme kushe tangulia kauliwalalau usinitaji hao waliodhulumu kwani hao bilashaka watazamishwa hakika haya maelezo ya tofani ilotokea ijapokuwa ni kwamkuta salitu katika hizi aya tukufu kwa mwenye akili ya kuzingatia yana ya maana na mambo ya hakika mengi ya kilimu ambayo yanapitia watu wengi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 na sisi hatujui kwa yakini lini mizani ligiuka na chanuri kafurika, yani uso ardi, kwa kupanda kwa ghafla kwa hiyo na kuyayuka barafu, hata yakapanda juu maji ya bahari na ya kumogika maji. Yafaa kutaja kuwa kuyayuka barafu ya zama za barafu za mwisho, kulileta hali ya hewa enyefuwa nyingi sana katika sehemu za dunia, zili na huku kaskazini na kusini kabisa kuli mwengu, kama vile katika bahari ya kati ya yani Mediterranean. K kwa vy vyote vile livyo inakubaa kuwa, hatuna ushahidi wa kuweza kusema, line hasa zilikuwa hizo zama za nuhu na kaumu yake. yaliyodhahir kwa yote hayo ni miujiza ya mwenyezi Mungu, na katika miujiza ni kuwa nuhu waliwanasufi watu wake, na akawaonye na ghadhabu ya mwenyezi Mungu, Na Mwenyezi Mungu akafunua kuwa atawadhamisha ikiwa hawakutengenea. Na tena akamfunulia Ondemelekebu. Kisha ikaja amri ya Mwenyezi Mungu, na mizani kapinduka, na tanuri kafurika, ikamiminika mvua kudhimitisha. Aliyosema Mwenyezi Mungu kumwambia Nuhu ya kwamba Mwenyezi Mungu anajua kuwa hatu amini mtu katika kaumu yake baada ya wale waliokishaamini. Na ukisha panda na ukatua wewe na waliopamunye nawe katika jahazi hiyo Basisema kwa kumshukuru mwela wako mlezi Alhamdulillah Sifa zote njema ni zamunyezi mungu amba ndiye ya lituko, na shari ya watu makafi wali uasi. Na useme ewe mwela mlezi Nijaliye nishuke mashukio baraka Pahala pazuri pakuka wakati wakuteremka nshikafu Na uritunikia amani hapo kwani ni wewe tu pekee yako kuteremisha pa hala pa kheri na amani na salama. Hakika katika kisahichi ya pumazika tiyo na mawaitha mengi na hakika sisi tunawajaribu yani tunawapa mtihani wajawetu wa kheri na shari. Na ndani ya nafsi zao wala utayarisho wayoti hayo. Tena dhaadi ya kaumia nuhu, Tuka namna ya watu wengine, Na wao ni aadi, Tuka wapele hud, Na ni katika wao tukawaambia waambia kuhulini wake, Mwagudu ni mwenyezi mungu peke yake, Kwa ni nyinyi hamna mungu wanaistahiki kwa gudiwa, Siokuwa Ni yeye peke yake anefa mungu basi Basije, mehofu wa thabu yake mkimasi,